Mitä mä oon nähnyt Suomalaisen jäjettömäinen entisenä maajoukkueen tahtomina? Mä häpin. Mä häpin. Se on sellainen sillä vailla, että pojat me hävitään teetellyt. Teemu Selänte ja Teppo Vinnipekin, te, Teemu Selänte ja Teppo Vinnipekin, te, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan. Ja siinä tulee koukaamisesta rauhaisuus. Tää on niin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 Ranska Slovakia ottelussa. Laine Miika ei valitettavasti pääse tällä kertaa messiin. Hän on kipeänä kotona, mutta ei se mitään sillä paikalla on tietenkin Jussi Lilja, joka on muutto keskellä. Niin on tällä ei, siis muutothan on hoidettu, mutta uudessa kämpässä ei ole joten Jussi puhuu meille että hyvin kaikuisesta tyhjästä vanhasta kämpästään. Terve Jussi. Maroo. Maro. Maro, maro.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 Mä toivon, että nähdään. Mulla on pieni kutina Norjasta, että se voi yllättää. Asia. No niin, tästä kuulla li lisää hetken päästä, mutta tata, eihän nyt M kisoja voi valmistautua vaan kahdella miehellä, joten kutsutaan sisään Änäri Marakattien toinen osapuoli Jussi Konttaniemi ensimmäistä kertaa, vähän niin kuin eurolätkästä puhumassa tällä kaudella. Mitkä jussi fiiliset tai anteeksi, nyt tässä kohtaa puhuttelen teitä kyllä vastaisuudessa vain sukunimillä, eli herra Konttaniemi, Mitä mieltä olet kisoista näin etukäteen? No omasta mielestä kyllä oikeinkin mielenkiintoiset kisat tulossa, että kyllähän tämä nyt lätkäfanille on aika kiihrestä aikaa, kun ensin menee illat katsoa tätä MM-lätkää ja sitten nyt menee siinä NHL-jääkiekkoa kateellessa ja kyllähän tietenkin näihin kisoihin itsellä paljon on nekin lasit päässä, että haluaa näitä NR-miehiä vähän tarkemmin tarkastella, miten he kussakin joukkuessa, minkälaisia suorituksia tulhaan näkemään, mutta tota näin ylhäisesti ottaen, niin tosi kovat on odotukset, että kovaat kisat on tulossa, ja häytyy vähän tuota herra Liljaa peesata tuossa, että itse uskon myöskin kovasti tuohon Norjan yllätysmomenttiin. Tämä selvä. Tota, no ennen kuin mennään varsinaisiin pelillisiin asioihin tällaisiin, niin tuota...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 Ah, neudest. Niin, kyllähän tässä mennään taas se bisnes eellä, että onko tässä nyt Suomen puolella on se business, sitten, joka sen merkkaa eniten ja Ruotsin puolella sitten, onko se se urheilullinen näkökulma sitten tai lähestymistapaa tässä, että onhan tuo aivan järkyttävät eroa kyllä noissa Kyllä, ja, Ruotsin puolella varmaan niin enemmän just ajatellaan, että urheilu edetään, mennään sille, että jääkiekko kuuluu kaikille, että se ei ole ainoastaan tämän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 Tosiaan kun tuossa mainitsi, että herra Liljala oli lievähkö ja tietoteknisiä ongelmia siellä, niin, niin tota, hän tähän keimiin sikäli mukaan. Että me koitettiin tuossa herra Konttaniemen kanssa käydä läpi näitä joukkueita ja poimia sieltä semmoisia seuraa heitä pelaajia. Eli tämmöisiä siis pelaajapoimintoja, mitä uskotaan, että voivat lyödä itseään nyt läpi MM-tasolle. Ja tota, no, niin pyrittiin välttämään niitä selviä NHL-tähtiä siellä. Se oli myönnettäkö, että tota, vaati kyllä hieman taustatöitä ja tutkistelua, että ketä nämä miehet yleensäkään on, varsinkin näissä pienemmissä porukoissa. Mutta tota, <köhö> lähetään tuonne Ruotsin lohkoon ja otetaan ensin Valko-Venäjän joukkue käsittelyyn. Ketä sulla oli? Elikkä, kun, mitäs mä sanoisin? Pistä tota niin, Konttaniemen käskystä siitä, anna tulla ensimmäinen. No niin, meikäläisen ensimmäinen valinta, eli tämä seuraa häntä pelaaja on tämän niminen kaveri kuin Mikhail Stefanovic On Toronto Maple Leafsin neljännen kierroksen viiden vuoden takaa, eli aika pitkältä aikaväliltä. 23-vuotias hyökkäjä. hyökkäjä on kyseessä, joka oikealta puolelta ampuu ja on tuolla liikossa kovia tehoja. Pohjois-Amerikassakin QM-JHLssä takoonnut siellä ja on sieltä sitten kuitenkin AHLssä käynyt sen muutaman ottelun pelaamassa, mutta sieltä sitten takaisin koti, kotiseudulle tullut sieltä ja on tuolla valkovenäjän puolellakin kylläkin pelaannut, KHLstä ei hirveästi ole sillä lailla kokemusta, mutta näin niin vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta pelaajalta ja varmasti tuota, mielenkiintoista nähään näitä tämmöisiä Valko-Venäjän nuoremman polven hyökkäyslupauksia. Joo, nuoremman polven kavereihin tartun tässä itekin, eli tota, puolustaja Raman Rabarenka. Ramikas, kaksivuotias pakkia, sitten pakkia, tota, sikäli outo näin suomalaisen näkökulmasta, että jäin noiden Kanadan junnuliigan vuosi jälkeen pelaamaan AHL:ään. New Jersey Devilsissä oli Rajautilla, ei irronut sopimusta, joten teki sitten AHL, Albany Devilsin sopimuksen, Käsittääkseni yksikään ainut suomalaispelaaja ei ole koskaan tehnyt suoraan AHL-sopimusta, että se olisi ollut NHL-diilin NHL kautta, minkä takia siellä AHL on pelattu, mutta kuitenkin niin suuri osa pakistosta tulee tässä maanjoukkuessa, tulee tuolta maan omasta sarjasta, että rooli täytyy olla otettavissa, varsinkin nuorelle kaverille pitäkin pystyy ottamaan, koska Valko-Venäjä liikahan ei mitenkään kummonen ole. Hmm. Sopimusta ei ole ensikaudeksi mihinkään, joten tämä on myös näytön paikka, etenkin isoja maita vastaan. Varsinkin Ruottilohko tulee Kanada, niin siellä pärjäät hyvin niitä tota, isoja poikia vastaan. Niin siellä on kyllä oikeita ihmisiä katsomassa silloin, että se, se on varmasti hänelle aika iso näytön paikka. Kuriosti mainittako, kun lopuksi valittiin kevään 2012 KHL-raftissa numerolla 12. Ja heti perään valittiin muun Rasmus Ristolainen. Mutta tota, mainittakoon myös toki valinnan teki kotiseura Dynamo Minsket tai tota, nyt sikäli, sikäli niin, niin dramaattiset asiasta. puhutaan. Mutta tota, poimi hänet tuota esiin. Et, Siinä on, saattaa olla tulevaisuuden nimiä, en yllättyisi, vaikka nimenomaan ensi kaudella pelaisi itseasiassa KHL, mutta totta kai näytöt pitää antaa. Et, et, tota, ei ole mitään hirveitä tehoja tehnyt, ja on vissiin vähän siinä, siinä välis välimaastossa, että onko semmoinen iso luumurskaja-pakki vai, vai mitä sieltä on. Mutta ilmeisesti hyvä laukaus kuitenkin löytyy, joten Miehenä saa myös YV-vastuuta, pistäkää äijä seurantaan. Varmaan löytyy helposti, koska pelaa numero 92. Mutta mennäänkö Tsekin puoleen? Juu, jatkethanpa, jatkethanpa tätä Euroopan turneetta. Kyllä, Tsekin mä otin esille miehen, joka itse asiassa valittiin tuossa mainitsemassani Kohala-draftissa numerolla 14, eli Thomas Hertl. Mm. <laughs> Sanhaseen ihan ykkös, ykkösprospekti, eli suurit odotukset on veden takana. Pelannut tällä kaudella vielä ja nyt on paikka ottaa seuraava askel miesten peleissä ennen siirtymistä sinne rapakon taakse. Taitoa löytyy, pelaa mole, voitteetta molempiin suuntiin. Nyt niin kun katsotaan tämä sekillä, tsekillä, niin rooli voi jäädä aika pieneksi, mutta ehdottomasti, varsinkin NR-ystäville, niin mielenkiintoinen seurattava, koska sillä on, San Jose Sarksilla on isot odotukset tähän kaveriin, joten katsokaa, mitä se millä se tulevaisuus näyttää. Joo.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 maailmanmestaruuskilpailustakin, mutta nyt varsinkin mielenkiinnolla haluan nähdä tämän kehityksen vuoksikin, että miten mies tulee näissä kisoissa maaleja sitten pyssyttämään. No erityisesti kun katsotaan Tsekin rosteria, niin jos että siellä on, niinku, on niinku suht nimekkäitä NHL-jätkiä, mutta kyllä siis, kun ajattelee, että Voracek oli Philadelphia-joukkuessa, kenties ehkä se nein pelaaja tällä kaudella, mm, kyllä. <laughs> niin, niin mä kyllä melkein heitä, että Voracekilla on niinku se ykköspyssy viitta, tai täytyykin olla. Että en mä esimerkiksi hudlerilta ja kumppaneilta odota läheskään niin paljon itsekään kuin Voracekilta nimenomaan. Että pitää, nyt pitää vastuuta kantaa, 23-vuotias kaveri kuitenkin, niin hyvä kausi alla, vaikka oma joukkueen kausi olikin persiistä, niin tehoja täytyy tulla. Aivan varmasti, ja niitä hältä häl, häl, kyllä odotetaankin. Kyllä. Ketä sulla on Kanadasta? Kanadan joukkueesta niin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 pyöriikö väkkärä ja menee sinne kyllä maalin edustalle taistelemaan, ainako mahdollisuus vain siihen tulee. No hyvä pohjustus sikäli, että mä otin omaksi nimenomaan Wayne Simmonsin. Ihan siitä syystä, että et, tota, tosiaan siinä kuvailit jo, eli on tosi kovaluinen raiti hyökkää ja pitää huoleen, että kulmista ja maali edustajapelavilla ei todellakaan ole kivaa. Mm -hmm. Mutta mä nostin esiin sen takia, koska mua kiinnostaa,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 tähtiä jos jonkinlaista, mutta mulla silmään ehkä eniten tämä Ermondton Oiresin tulokas pelaaja Justin Schultz, eli tämä, joka viime kesänä oli ehkä tavoitellu, tai oli tavoitellumpi näitä vapaita agentteja. Minulla oli tavo tavoite, että 30 joukkuetta perässä. Mm. No, no, tota, mutta kuitenkin, että äjä on 23V ja ei ollut mitään Itä, tai ei sitoutunut mihinkään seuraan, että aivan itse valita, mihin seuraan meni, niin tosiaan äh, hän on sellainen, mitä itse lähden tässä mielenkiinnolla seuraamaan, miten pelaa, koska ei ole niin paljon tullut tuota Emmottelin matseja että tässä kanssa, että ei ole niin nähnyt, että miten pelaa. Mutta kuitenkin mitä katsoin tilastoja täältä kaudelta, että kuitenkin pela... kova tekee pisteitä, mutta toi plus-miinus lukema NHL, 17. Että mielenkiintoista nähdä, että koostautuuko se hyökkäysinnokkuus sitten omassa päässä. No se on paljon mahdollista, Schulz on hyökkävä pakki nimenomaan ja niin, erikoista näihin pisteet tekemään, mutta totano, niin, ää, Kontta, niin missä näit Schulzin pelejä tällä kaudella enemmänkin kuin tuota AHL, AHL ja muita seurasit ja nimenomaan sitä läntistä konferenssia tarkemmin, niin mitä Schulz on sinulta näyttänyt, onko se, onko se hyökkäysinto millaista?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 Kanadahan on se maa, joka pystyy lähettämään kolme kultakandidaattia kisoihin. MM-kisoihin varmaan kuusi. Mutta tota no, niin etenkin olympialaisiin, niin se on huikea nippu. Ja mutta hyvä, totta, totta nimenomaan Aiserman on kasannut tämäkin joukkue ja on mukana olympialaisissa. niin kyllä se tota, hyvä kieltä kertoo, jos näissä kapoissa onnistuu. Tota noin, hypätään sitten Tanskan puolelle. Nostan sieltä esiin Tuoreen Saksan mestarin Eisbären Berlinin riveistä, eli hyökkäjä Mats Kristensenin, joka ei syystä tai toista viime kisoissa pelannut, mutta muuten on ollut vakituinen kisakävijä ja luotettava pistemies maajoukkueessa. Jännä tilastot, sikäli tämän kauden runkosarjasta, ei tuonut pisteet juurikaan, mutta playoffeissa sitten taas kuumeni, oli joukkueessa jaettu ykkönen maaleissa, Kolmas roolista kuitenkin seitsemän häkkiä, josko pelejä ollut 12 vai 13, 7 plus kaksi tehot, niin... niin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 Hän on mies ja valtava järkäle, eli pittuutta löytyy melkein pari metriä ja kilo on siinä yli satasessa, että ei ole neuvollassa punnittava kaveri tämä kaveri. <tos> <tos> on kyllä todellakin Tanskan joukkuessa varmasti semmoinen piristävä poikkeus, että nyt sieltä löytyy semmoinen erilainenkin pelote sieltä puolustus, puolustuspäästä, eli ei niinkään kyllä, kyllä ole, ole varsinainen pelote Omaa kyllä painavan laukauksen, ei, ei sen pohlein kyllä, mutta omassa päässä ja maalin edustalla, niin tämä kaveri on kyllä Tanskalle kultaakin, kultaakin kalhimpi. Eli voidaan odot, olettaa, että tämä Laurit on siellä niin kuin ensimmäisenä hieromassa hanskaa, varsinkin jos ajatellaan naamaa. naamaan. Niin... Aivan varmasti, että vielä vähän luistelussa hältä puuttuu semmoista tiettyä varmuutta, mitä tuossa ääripelejä, Änäripeleissä kerkisi häntä seuraamaan, mutta kyllä se siinä maalin edustalla, niin tuo kaveri on kyllä tosi, tosi kovassa, kovassa huudossa ja varmasti varsinkin kanukkeja vastaan, niin kyllä tulee pelaamaan isot minuutit aivan varmasti. Pidetään kaveri mielessä. Ja no, mitä toin vielä, jos tähän Lauritseni palaa, niin tähä, Joo. Ää, Elite Prospectsissa, että hän on tosiaan pelannut kaudessa 08-09 eteenpäin Pohjois-Amerikassa, et ensin kolme kautta yliopistosarjaa ja sen jälkeen ahls vähän aikaa. Että tota, ainakin hän luulisin että ei niin mitenkään niin untti tutisen lähteen noita Kanadan jätkiä vastaan pelaamaan. Että siellä on kuitenkin kokemus pohjois-amerikkalaisesta pelaamisesta jo paljon ennen, paljonkin. Se, joo, toi on hyvä pointti ja, siis, ja nimenomaan niin kuin, ää, tärkeää, että nimenomaan löytyy sitä... Löytyy sitä just... Sitä, no, ei nyt haluaisi...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 No, ehdottomasti kyllä tuo vertaus on kyllä äärimmäisen loistava. Loistavaa kyllä tähän vaiheeseen, ja kyllähän Tanskamaan joukkue on tämmöistä kaveria kaivanut kyllä jo pitkään, ja varmasti tulhan nhl tätä kaveria vielä vakituisemmin näkemään Filadelfiankin kokoonpanossa. Tai jonkun muun porukan kokoonpanossa. Tai jonkun muun porukan. Siitä Filadelfiasta kun ei ikinä kyllä tiedä, se on tosi. Kyllä vain. No, lähdetään tuonne noin huippuvuorten suuntaan, eli norje. Norjaan. Ketä sulla on Jussi Norjasta? Anteeksi, herra Konttaniemi tarjoilta meille norjalaisesi. No niin, minun norjalais, norjalaisvalintani niin on tämmöinen kaveri Jonas Joonas Holes, miten perkele tuu nyt lausut hankin. Hulös. Hulös, niin. Oikealta ampuva, oikealta ampuva ja ihan mukavan, mukavan mittainenkin kaveri. Ja, on tuolla Pohjois-Amerikassakin käynyt pyörähtämässä tuossa muutama vuosi aikaa, ei kuitenkaan sinne silloin jäänyt, vaan tuli elitseeri niin takaisin niin takaisia. viime kisoissa oli kyllä Norjan, Norjan sinä joukkuessa isossa roolissa ja takokin niitä pisteitäkin kyllä tosi mukavasti, mukavasti MM-kisoissa tässä on semmoinen on hyökkäyspäävoimaa löytyy sieltä, on tämä just ampuu oikealta, on monikäyttäinen varmasti ylivoimalla, mutta Kyllä myös pelaa fyysisestikin vahvasti, eli on tämmönen tosi monipuolinen, monipuolinen puolustaja. No, nyt on iso rooli tarjolla, varsinkin kun norjalaislegenda Erkki Koivu joutuu lopettamaan uransa. Mm, totta. Mutta... <laughs> no joo, tylyvitsi, sehän ura päättyi tosi ikävästi, mä en tiedä kuulitteko sitä, siis tämä Koivu, joka pelasi nyt hetkinen... Oli itse toinen suomalainen, joka pelasi Norjan maajoukkueessa. Ensimmäinen oli Juha Kaunismäki silloin, muutama vuotta kaperi, mutta ää, ilmeisesti vastustaja hyökkää ja astui luistimella hänen käden päälle, meni kaikki jänteet poikki suunnilleen kädestä, ja tää nyt tuntui jo vieläkään palautunut, ja ura loppu valitettavasti. Jatkoessa oli, oli hyvä, juttu, hyvä juttu tästä kaverista, käykää ihmeessä lukemassa, on mielenkiintoinen tarina. Mutta tuota, no niin, Norjasta, niin mä nappasin siellä on nämä, just nämä, tota, on Holtettia ja Ulimpia ja varsinkin Patrick Tuureseen ja Andres Bastiansen ja näitä kavereita, jotka sitä kantaa. Mutta mä nostan esiin, että niin vähän taustalla ainakin näkisis varmaan vielä tulevan, mutta et, ä, Mats Rosseli Olsen on, on, olisiko ollut 22-vuotias, niin Norjalainen, tai siis Norjan tulevaisuuden nimi, ja he jatkaa monien valitsemalla tiellä, elikkä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 Mutta tota, otetaan sitten Sloveniaan yhteyttä. Ja tota noin, niin heitän sieltä ilmoille kaverin, joka hävisi Saksan liigan finaalit. Kölner Haien riveissä, 23-vuotias senttiriä, Rock Tikar. On vahva pelaaja, menee väleihin, löytää ripaarit, Mutta on ennen kaikkea niin kun kelpo luistelija ja myös pelintekijän vikaa löytyy. Kun katsoo Slovenian porukkaa, niin siellä on nämä...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 Kannattaa seurata kaveria, etenkin ylivoimalla, niin uskaltaa ratkaista itse, ja mut heittää myös edistäviä syöttöjä, joten on todennäköisesti tärkeä palanen. Mitäs herra Kontaniemellä on Sloveniasta? No ainakin tuolla pelaajalistoissa, mitä tuossa katselin kokoonpanossa, niin hän oli merkitty tämä herra Jan Mursak. Eli ei nyt voi tietenkään ehkä NHL-tähdestä kuitenkaan puhua, mutta NHL-statuksen omaa vaan. Omaava nuori, nuori kaveri, joka tuossa Detroit Red Wingsin organisaatiossa pelaaja. Ikähän ei vielä kaverilla paljon löydy. 25 on tällä hetkellä mittarissa ja suhkot tuota, suhkot tuota mukavan kokonenkin, kokonenkin kaveri on kyseessä. Ja on kyllä AHL onnistunut Pohjois-Amerikassa todella hyvin. On sillä jo pitkään pelannutkin, mutta itse tuossa edustusjoukkueen mukana Detroitissa niin Sieltä täältä on aina näytön paikkoja tullut ja ei varmaan, ei ole kauheilla minuutilla siellä päässyt, päässyt ehkä näyttämään sitä todellista potentiaalia, mutta kyllä varmasti tulevaisuuden miehiä sinne. Ja hyvää vain, että näärissä sitä slovenialaisvertakin nähdään, että sitä kuitenkaan ei aivan liiaksikaan siellä ole. No tämä Slovenia on nyt ensimmäistä kertaa, voisi sanoa, että jopa mielenkiintoinen jo, että sen takia, että... Hän on ollut tämmöinen hissijoukkue edestakaisin mennyt tätä mennyt A- ja B-sarjan väliin, mutta kun nyt he onnistuivat saamaan tämän olympiapaikan itselleen, että ensi talvena Sotsissa pelaavat, niin mielenkiin... nyt seuraa ihan aivan uuden mielenkiinnolla tätä Slovenian joukkue että miten he pärjäävät näissä SMM-kisoissa, että siitä voisi ainoastaan osviittaa sitten ensi talvena on Hyvä pointti.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 mitä tahansa vastaan. Ei ne lähteneet vaan pelaamaan, että me, no, me pelataan tuota, näitä pikku, pienempi maita vastaan, vastaan, ja sitten, niin, koetaan vaan kynsijampaan puolustaa isoja vastaan. Venäjää vastaan, muun mm. muassa 6-4 tappio, kertoo, että ne kuitenkin niin kuin, oli yllätys aika lähellä lopulta, vaikka niin kuin, turpaan tulikin. Mutta että siis että, että toivon, että siellä ei ole tingitty linjasta. Meinaan oli todella vihdyttävä kattoo 2011. Että ei sovi aliarvioida kenenkään tätä maata kuitenkaan.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 Onkin tänä vuonna yllättäen, nyt tänä on mikä pudotuspeleissä, mikä on, mikä on suorastaan, suorastaan häkeenlyttävää, mutta hieno asia kuitenkin. Mutta tässä nykyisessä Sveitsin joukkuessa varmaan se Mantelin peria tulee olemaan tämmöinen nuori 22-vuotias suhkotisokokonen Nashville Predatorsin puolustaja, eli Roman Josi, joka on nyt sitten Sveitsin joukkuessa. Ja täm on, tämä kaveri on tosi hyökkäysorientoitunut hyökkäysorientoitunut kaveri, on hyvä syötteliä omaa hyvää laukauksen, ja on niin hyvin kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen pelaaja. Ja tuolla nhl tosi hyviä otteita minun mielestä näyttänyt tämänkin kauen mithaan, vaikka Nashville kyllä miten ei mitenkään, mitenkään erikoisemmin menestynyt. Mutta että on siellä saanut nyt pikkuhiljaa vähän enemmänkin roolia, kun tietenkin raijan suuterin pois poislähtö siihen, Siihen vaikuttaa paljon, ja Nashvillessä minun mielestä hänestä odotetaankin, että Josista vielä onnankin päivänä kasvaisi se seuraava suuteri. No se on, Sveicin puolustusta, niin siinä on iso rooli tosiaan tarjolla. Et siinä on varmaan niin kun hyökkäysvastuuta kantaa kokeneen Julien Boclaren kanssa varmaan aika pitkälle. Varmastikin. Mutta tota no, niin on hienoa nähdä tätäkin kaveria nyt sitten. Varsinkin, niin kun olen pelannut isommassa roolissa kauden, niin näytän, miten se vaikuttaa tuohon peliin ja miten niin pystyy maailmassa tasolla vastuuta kantamaan. Mutta tota, tuossa, kun mainitsin on pois, niin on myös toinen vakio kävijä pois, nimittäin Damien Brunner, joka pelaa Detroitissa playoffeja. Niin, niin nostan sieltä esiin kaverin, jonka täytyy pystyä nousemaan takaisin muutaman vuoden tasolle pistetehtailuun, eli 29-vuotias hyökää Anders Ambyl jota varsinkin selostaa tykkää huudella, on no, tai ainakin itse tykkäisi huutella, jos niin, ää, on niin tulee olemaan vaarallinen hyökkääjä, tai on sen takia vaarallinen, siis, että on airettoman hyvä luistelija, tekee itselleen tilaa, ja se laukaus raitin puolelta lähtee nopeasti ja todella vahvasti. Et, no, niin, tosiaan,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 maalin suulla. Muutenhan siellä sen verran vanhentunutta se kalusto alkaa olemaan Clemsen ja Theodoren muodossa. Miten ei ehdottomasti kannattaa t... seurata. Miten uskot, onko Markström se ykkösmaalivahti kun kisojen lähdetään, että siellä on myös Buffalon Jonas Enroth mukana? Ainakin, ainakin käsitin, että nyt Markström on se mies, joka aloittaa ja Enroth-pelaa sitten seuraavan peliin, Eli varmaan tässä tämmöistä... Pienosta kilpailua tulee olemaan, mutta uskon, että kyllä Markström on näistä kahdesta maalivaista se, joka sen ykkösmaalivahin pestin voittaa. All right. Tota noin, sitten otetaan koko köy kunnolla mukaan, eli tota, heitetään näin Ruotsin lohkon joukkueet. Mä pistin nyt et pistetä, ettei veikata nyt suoraan mitään paikkoja, vähän niin kuin aikaa säästäksemmekin, mutta tuota noin niin... Ää...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 Pääasiassa, mutta että Saksa pelasti silloin ja luen kiitos, pelasti myös sitten omat kasvonsa pelaamalla loistavat kotikisat, mutta saa katsoa miten Valko-Venäjälle Mutta mut minkä takia näin, niin näiden päähaastajat näyttää kyllä astet kovemmilta ja ne on, että ne on just Tanska ja Norja mun mielestä. Ää, valko ja on parin yksilön varas, mutta luulen, että ne Tanskan yksilöt on astet kovempi, siellä on kuitenkin pötkerit, hardit, kumppanit. Ja tota noin, niin. Etenkin tuo Valko-Venäjän pakisto näyttää köykkäiseltä, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin on. Pääasiassa valko omasta liikasta, ja se ei mulle vaan kerro hyvää. Et, ja sielläkään ei mitään niin kun järkyttäviä mainettekoa näytä tulleen, mutta et Slovenialle ei ole edes niitä yksilöt, joihin ne ajata, Kyllä se hissiliike näyttäisi jatkuvan. Mutta mä toivon, että sieltä tuli yllätys. Jos mä jollekin on suuret sympatiat, niin Slovenialle, paitsi, paitsi jos ne pelaa jotain perkelee, 05 5 trappiä koko ajan ja viis mistä maaliessa, ja ei yritä hyökätä, niin sitten unohdetaan tämä lausunto. No. Mutta tota, herra Konttaniemi, anna tulla. No, täytyypä sanoa, että tässä nyt ei yllätyksiä hirveästi tullut, eli Valko-Venäjä ja Slovenia löytyvät myös multa tämän lohkon, tämän lohkon turisteista. Eli tuo valko materiaali, se vain, on, se, se vain on mitä se on, että kyllä tässä kommentit jo aikaisemmin on paljon kertohneet siitä, että ei tuolla materiaalilla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 Peränä Toronto menikin vai ei tullut Kravoksia tällä kertaa. Kyllä, mutta sitä mä oon yllättynyt, ilmeisesti veliksi, että ilmeisesti onko sitä Kostitsinin loppunut kokonaan, kun ei heitäkään näy siellä. Et... Ei, niin, ei aivan niin. No, Kumpikaan ei pelaa edes tuossa NHL-playareissa. Eikö Andre pelaa nykyään khl mutta Sergei pelaa... Nice. Näin yes. Joo. Ja, on o, jos sä sanot, että ne nimet menee noinpäin, kuin mä, seko, mä sekoitan ne aina keskenään. Et se oli silloin helppoa, kun ne pelas samassa joukkuessa, ne on ne kostitsin, siellä jompikumpi niistä töppästuisi, <tos> on. <tos> <tos> Mutta tota, tosiaan, niin si siellä ne, on ne muutamat huippumiehet, niin niistäkään ei kukaan mukana. Ja kyllä se näyttää valko aika ikävät ajat olevan. Mutta tota, <tos> otetaan sitten sieltä 3-6 ja mennään samalla järjestyksellä, eli... Annas, paas Lilja laulain. Joo, eli sijoista 3-6, ja on Tsekki, Norja, Sveitsi, Tanska. Ja näistä nyt en tarkempaa järjestystä lähde veikkailemaan, että on varmaan kolmannen, mutta näistä... <tos> <tos> Muuten siis, tosiaan niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin Norja on aika salakavallasti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 Siellä on tasainen maalihti 2 Nilsen ja sitten Mikkel Pötker ja Filip Larsen tulee johtamaan sitä tahtipuikkoa. Varsinkin mä odotan, että se ylivuapeli on paljon vaarallisempi. Siellä on kuitenkin kavera minulla näyttöpaikkaa Niklas Harti, jolla kausi ei mennyt kauhean hyvin jokereissa. Niin on kuitenkin kisoissa yleensä onnistunut ja sitä tarvitaan nytkin. Mutta et mä luulen, että se on, että tulee hyvä ykkösnyrkki jolla ne pärjää, mutta et en mä silti sano, että se on niinku yllättäjiä neljä nähdään. Tota no, niin, mutta sitten taas niin ne kaksi maata, mitkä haastaa lohko laitan Tanskaa niin ovat, no, pitäkää, vaikka yllätyksenä nämä perustelen kohta, mutta Tsekki ja Ruotsi. Mm. Eli tota no, niin Ruotsilla on kovat kotipaineet ja Tsekki ja Ruotsi, niin ei ne näytä olevan niin kovia, kun on, on jotenkin saanut kuvan uutisoinnista ja muusta. Nyt kun katsoo sitä joukkoa, että ihan niin kuin, sellaisena kuin se on, niin, niin ei se kuitenkaan niin vakuuta. Ruotsilla, niin siinä on kyllä kovat kotipainet tosiaan, kun viime vuosi meni, meni vähän vihkoon. Mielenkiintoisia yksilö on, mutta Ruotsilla voi olla yllättäviäkin ongelmia. Kyllä ne puoliväliä paikan totta kai ottaa. Tsekilta sitten on enemmän pienäärimiehiä, mutta ei sielläkään niitä ratkaisijoita on muuta kuin ehkä just Voracek. Mm -hmm. Ja Tsekki on vähän sellainen jengi, että ei oikein koskaan tiedä, mitä on tulos. Pavelets jätty maalin mielenkiintoinen seurattava. Puolustus on aika eurovoittainen, mikä ei välttämättä paha asia, mutta tuosta hyökkäyksestä kuitenkin kertoi jotain, että Peter Hupacek ja Peter Tenkrat mahtuu ryhmään. Ei toki ole mitään kärkimiehissä ajatuksista, mutta silti, että Hupacekkin on nyt aika enemmän roolipelaaja, mutta Tenkrattikin niin 35 jo, ja, eikä, ja tehot hiipuu vuosi vuodelta. Niin, niin, en jotenkin luota näihin maihin nyt tällä kertaa. Okei, okei. Ei sinä... Meikäläisen siinä neljä joukkuetta, että miekin hän siitä, että tietenkin tanska Norja löytyy muuta ja me uskon, että nämä maat tulee kyllä vääntämään kovasti. Tanska epäilen myöskin, että tanska tekee pikkuhiljaa myös sitä tuloa takaisin päin takapakin jälkeen. Ja varmasti just Mikkel Pötker, Filip Larsen, nyt vielä tuo Lauritsen hyvänä lisänä sinne puolustukseen. Maalivahtipeli toimii, niin en kyllä näe mitään esteitä sille, että Tanska ottaa pikkusen, pikkusen tota etupakki, ottaa vähän, menee tiepäin. <tos> etupakki. <tos> etupakki. <tos> Nyt meni jo sen aahkisakaasi, mutta näin <tos> sitä lanseeratsiin uusia käsitteitä, mutta etupakkia siis tulee ottaa. <tos> Mutta tota... ai vihte tota täytyy muistaa viljellä kuin vastaisuudessa. <tos> se on nosti Juhamatti etupakki kontta ni minuutti sitten tästä. Joo, <tos> mitä tota no, niin ty siellä niin joku <tos> joku tota no, niin tämmöinen niin kuin, nälkä siellä eturaivossa. <tos> ni niin, <tos> se, se se varmasti onnet. Se se varmasti on tässä ja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 Se, se ei välttämättä huono asia ole ollenkaan, että ehkä se on enemmän kuitenkin joukkueena tulee pelaamaan, mutta, mutta, mutta kyllähän se kärkikohinossa on. Se nyt on aivan saletti ja varsinkin mielenkiintoista nähdä nämä nuoret maalivahit siellä, kun kyn Henrikkiä ei nyt ole saatavilla ainakaan vielä, vielä siinä. Tämmöiset, tämmöiset kommentit tähän väliin. All right etupakki-kontta, niin me pistää tulemaan, mutta tän on niin... Rythamon right, pakkin etupakki. Kyllä. No niin, ei mitään. Siellä koomikko Lilja, anna, anna paukkuun sitten se sun yksi ja kaksi perusteluineen. Palaan vielä tässä edelliseen, edelliseen koriin, että vielä tuosta Norjasta, että siitä mielestä myö myös kiinnostava joukkue nyt, kun he on tässä samassa tilanteessa kuin Slovenia, että he saivat tämän olympiapaikan ennen taulet, niin On myös sen takia mielenkiintoista seurata. Mutta tosiaan, ää, mulla on ykkönen ja kakkonen. Kanada. Ja Ruotsi. Ja no, Kanada on nyt tuskin perustella katsoa sitä rosteria. Että siellä on sen verran kovat pelimiehet myönnät tiskiin, että ei siinä ole kahta sanaa, että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 right, öö, mennään tuohon yksi, kaksi, palasin, tuota, no niin öö, Joka vuosi on ollut kisojen niin kuin ykköstarina, joka tulee semmoisen pienen yllätyksen kautta Mä uskon, että, tai, no en mä tiedä, että saattaa olla oma jukuripäisyyttäkin, mutta tänä vuonna se on Sveitsi Joka vuosi on mulle ollut se Sveitsin vuosi, kun ne ottaa sen seuraavan askelin ja pelaa sen lohkon kahden parhaan joukkoon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 Taitoa löytyy, löytyy vaikka koko muille joukkueille jakka tässä, tässä turnauksessa. Mutta sitten uskon myös tuohon Tsekkiin, eli Tsekki olisi tässä myös kärkikahinossa mukana. Ihan siinä sitä ratkaisuvoimaa, mun mielestä hyviä, hyviä niin kuin apuja tuolta NRin puolelta Tsekki nyt sai. Tos, tosi taitavia kavereita, jotka on tottunut ratkaisemaankin paljon, paljon sieltä ja Nälkäsiä nuoria, vähän nuorempiakin kavereita. Puolustuspäässä sitten on myös Tsekillä tuommoista tiettyä, tiettyä niin kovuuttakin löytyy. Minun mielestä ainakin Sbinek Mihalekin, Ladislav Smeidin heidan heidän mukana siinä. Eli tämmöistä laukausten blokkausta, tuommoista puolustuspään osaamista löytyy. Eli miepäätän Tsekin porukkaa aivan sillä lailla tasaisesti tasaisesti rakennettuna, ja uskon, että se kärki kahinossa tulee, tulee olemaan tänä vuonna. Tänäkin vuonna. Eli tota, siinä oli ensimmäinen pätkä, jaetaan tämä nyt sitten kahteen, ehkä jopa kolmeenkin osioon, koska <hys> juttu, juttu riittää, mutta ruotsin lohko on käsitelty, se on lyöty ja hienosti sikäli, tota, että et, Kanadan, Kanadan varmaan kaikki veikataan ykköseksi, mutta että se, että hienosti saadaan varianttia, että, että siellä on Yksi, Ruotsiin, yksi, yksi veisiin, yksi Tsekkiin, niin tulee vähän vaihtelua siihenkin. Sitten mennään tietysti Suomen lohkoon ja otetaan seuraa heitä pelaajia esille jälleen kerran. Aloitetaan tuota Itävallasta. Mä nappasin herran nimeltä Thomas Koch, joka on 29-vuotias sentteri, pienikokoinen, hyvä lauko ja haastaa hyökkäin. Ja on mielenkiintoinen poiminta sikäli, että oli liikan paras itävaltalainen pistemies siellä 14 Muuten, Elikkä, mut et iso rooli Itävalla hyökkäyksessä ja ei ole enää näköjään noita kahden passimiehiä laisinkaan, eikä mitään tällaisia tuolla Itävallan joukkueessa, niin, niin, ja totta kai Tomas Vanek on se iso nimi, niin mä ve veikkaan, että Koh saattaa olla se kaveri, joka päätee häntä ruokkimaan hänen kanssaan pelaamaan, niin roolia täytyy ottaa. Joo. Mutta niin mitä Itävalla? Meikälä sieltä löytyy semmonen pikkuisen kokeneempi puolustajamies kuin Thomas Pöck joka on 31-vuotias. Suhkot. Sanat sanat nimi juuresta. Thomas Pöck. Asiaa, kiitos. <tos> Ambyyl. Menne menne samaan sarjaan herra Ambyylin kanssa, mutta tota. <tos> tässä tässä on tota. Mutta mitä jakso mut. <tos> Joo, anteeksi, jatka toki. <tos> Joo, ei, ei mitään tosiaan niin, tämä herra herra niin, on tuota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 Sitten, ainakin tällä hetkellä näyttäisi, että ens oli sitä valtaan tulossa takaisin kotia tulossa pelaamaan siinä, mutta tätä miestä varmasti kisoissa nyt kannattaa katsoa, että Pohjois-Amerikkaa, pohjois, pohjois kokemusta löytyy varmaan kovuutta sieltä, mutta myös sitä hyökkäysvoimaa tuopi sinne Itävallan siniviivalle. Kyllä vai, iso, iso rooli siinä hyökkäyspelissä. Varmasti. Kyllä, hänellä. Mutta tota, ketä sulla sitten Ranskasta? Ranskasta nappasin, nappasin tämmöisen NHL-miehen, NHL eli Antoine Roussel. En lähde sukunimeä yrittää, yrittääkään lausua niin Saukkosen Mikaa Ranskan miehiä, mutta... Mitä, sehän kuulosti hyvältä, eihän Saukkonen pysty tuohon ikinä. <laughs> se, <laughs> se oli kyllä, viimekin oli kyllä niin hirveätä kuunneltavaa vaan se Saukkosen, Saukkosen selostama Ranskapeli, mutta siitä, siitä ei sen enempää.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 No, onneksi en joudu toimittajana kirjoittamaan näistä peleistä, nyt meinaan toi on raivostuttava nimi. Mutta tota, on alun perin hyökkääjä ja vuosi siirtynyt Pakiks Writing kaveri. Siitä huolimatta pitää pääsääntöisesti puolessa omissa, ja et etenkin ylivoimalla on todella vaarallinen pelaaja. Kuti on kova, kuti on tarkka. Ranska johtavia pakkeja. Vähän rikkinäinen kausi ja etsii työnantaja ensi kaudeksi, niin sen olisi antava vielä lisää tuohon. Mutta tota.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 joka mun uskon, että tulee tekemään paluuta muuten tällä kaudella sinne mutta no, niin ketä Latviasta nostaisin esiin? Latviasta minun nosto löytyy toloppien välistä, eli Edgars Masalskis. Tämä kaveri on kyllä pikkuhiljaa siellä päässyt kehittymään ja saanut pelata näitä maailmanmestaruuskarkeloissa ja nyt jo pitkään KHL-liikassakin pelaanut ja todella kokenut ja parhaimpina päivinä pystyy kyllä. Pystyy kyllä tähmään tosi paljon huippumiehiä. Ja varmasti tulhan, ja häneltä vaithankin nyt aivan huip, huipputurnausta, että se Latvia. Latviakin ottaa, pikkusen niitä, ottaa sitä etupakkia niin sanotusti. <tii> <tii> kyllä, ja sitten etupakki ensisijaisesti täytyy tulla totta kai sitten myös maalien muodossa, mutta Masalskisilla totta kai iso rooli, mutta nostasin esiin Latvian Mikael Graanlundin, eli miksi Indrasiksen ja minkä takia Mikael Graanlundin, Heitätpä nimi YouTubeen, niin löydät parikin ilmavivimaalia, eli hän pisti paremmaksi. Mm -hmm. Mut tuota noin, niin, ö, 26 Pongo KHLS tällä kaudella ei ole mitään, mikään pikkujuttu, varsinkin kun Riikalla ei vissiin ihan putkeen mennyt. 22-vuotias laitahyökkääjä kehittynyt siis entisestään oli jo viime vuoden kisossa todella hyvä. Äärettömän taitava nuori laitahyökkääjä, ja jos Latvia pelaa niin hyvin kuin mä uskon, niin tässä hyvät naisten herrat on yksi turnauksen tähdistä. Mutta sitten aika takuvarmoihin tähtiin, eli Venäjän puolelle, niin pakko nostaisiin totta kai joka on koko, ehkä koko Euroopan kuumin nimi, astuu esiin tärkeillä hetkillä maailmanluokan peluri nyt. Ei tosi ole sillä niinku nimiarvolta vielä samanlainen kuin nämä suurimmat tähdet, ja onkin mielenkiintoista ajatella, että nousee se koskaan sillä tasolla arvostuksessa, se kuuluu.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 Tuossa poimin tiedon, että Jemgeni Netso olisi kuulemma, tai aikoo siirtyä olympialaisten jälkeen NHL, eli pelaa tavallaan varmaan päälle, kun se on epävarmaa, että mitenkä päästäänkö Amerikan herrat, isot herrat, näitä tähtiään pelaamaan olympialaisiin, että pelaa k se vielä ensi kauden, että pääsee varmasti olympialaisiin, mikäli johko se voittaa lähtee sen jälkeen NHL. Sieltä tuli.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 nyt Zaporski pääsee vihdoinkin kisoihin, ollut loukkaantumista ja mitä lii siinä aikaisemmin esteenä. Niin... Nyt on paikka ja todennäköisesti ykköskakuskenttä rooli vähintään niin maala ja maala ja maala. Sitä täytyy tulla ja Suomen täytyy olla erityisen tarkkana Zaporskin kanssa. Sanon näin. Ja minun poiminta Slovakian joukkuista myöskin kärkikenttien mies Tomas Kopetski, kaksinkertainen Stanley Cup mestari.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 Anaham Duxin organisaation, organisaation kuuluva nuori mies, joka USAlle sitä kultaa, torjui u 20 kisoissa. Aivan huikea turnaus oli Gibsonille ja se nyt poikihan näihin miesten karkeloihin. Saa pääsekö pääseekö pellaamaan siellä sitten. Ainakin hyvä mahdollisuus minun mielestä on ja ehdottomasti kannattaa, kannattaisi kaveria ajaa sisälle jo. Ja aivan varma tulevaisuuden huippu NHL-vahti tulee kyllä tulee tästä kaverista kehittymään. Mutta myöskään se, varmaan se ykkösmaalivahtina kisoissa oleva Ben Bishop, niin on kyllä semmoinen tosi lupaavana kaverina pidetty maalivahti, joka on nyt tällä kaudella nhl siirtyy tuonne Tampa tuota, Bay Lightningin organisaation ja teki siellä kyllä heti vaikutuksen. Pelaasin ne runkosarjan viimeiset ottelut siellä todella, todella hyvin otteen, ja Tampa Bay on nyt aivan hyvää hyvä...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 on niitä harvoja pelejä nähnyt, mutta kuitenkin niin todella mielenkiintoista seurata, miten tämä kaveri pärjää miesten tasolla ja sen kanssa kannattaa olla varuillaan. Että pääsee aika puskistulemaan tulemaan näihin kisoihin. Kuka ei tunne sitä sen enempää. USA-joukkoissa on kyllä paljon mielenkiintoisia, tosia nuoria ja tuntemattomia nimiä. Tietenkin nostaisin tuon Gibsonin juuri nuori Annu ja kyllä niin kuin sanoi, että usko, että tulevaisuuden nimi NHLssä. Ja samoin tämä Kristo, se oli minulle ihan täysin täysi tuntemattomuus tuossa, kun se asia ei liitä Ja Sitten mikä muuta kiinnostaa ja tulee seuraamaan, niin on tämä Jacob Trouba. Lähden veikkaamaan, no, nyt veikkaamaan, mitenkä no Eli viime kesän yhdeksäs varaus ensimmäisestä kierroksesta Vindek Jetsistä pelasi tällä kaudella... NCAA-ssa 37 matsi 29 pistettä, eli pakkina varsin hyvin, mutta siinäkin taas sitten se, että onko sama homma kuin että alkaako hyökkäysinto rokottaa sitten omassa päässä. Mutta nämä on kuitenkin tärkeitä kavereita tuolle jenkiporukalle porukalle milloin on sitä kiekollista vastuuta. Et siellä on sellaisia duunareita kyllä kans tosi paljon siinä, että se näyttäisi niinku olevan aika hyvä miksi mun mielestä sitä, niin kun...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 Ne jää auttamatta luokkossa viimeiseksi. Tämä selvä. Olen eri mieltä huomattavasti, varsinkin tuon Ranskan suhteen, mutta siitä kohtaa enemmän. Mulla viimeisille sijoille jätetään Keski-Euroopan joukkueet, eli Saksa ja Itävalta molemmat. Saksalla mä en näe mitään palaa jatkoa. Saksa oli niin jumalattoman sekaisin viime vuonna. Ja se oli jotenkin kulminaatiopiste laskusunnalle, mikä lähti 2010 kisoista. Sen jälkeen Saksa ei ole ollut mitään jääkeä, koska jos se uusi valmentaja jotain ryhtiin, niin ei mitään tapahdu. Siis viime vuonna ei mikään toiminut, ei hyökkäyspeli, ei varsikaa puolustuspeli, ei mikään. Ei sillä joukkueella ollut minkäännäköistä pelitapaa, eikä mitään identiteettiä. Ja mitä tuossa vähän harjoituspeliä ja Sveitsi-Saksa silmäillin tuossa aikaisemmin, niin, niin ihan niin kuin se Suomen kannalta, että millainen joukkue se tulee vastaan, niin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 Jonkun mielestä jopa Paskamaa, eli Saksa, löytyy myös minun listoilta. Tämä oikeastaan siksi ihan, että pakko vähän tuossa peesata kanssa että kyllä UV Kruppin jälkeen, kun hän on lähtenyt, niin hän on vienyt tästä joukkuesta hyvin, hyvin paljon pois myöskin. Että... Ja sen aikanaan pääsi nostamaan tätä Saksan, Saksan jääkiekkoilua, ja siitä hän sitten hienosti kotikin kisoissa oli se bronssipeliikin sitten. Hieno osoitus siitä, mutta... Vaikka tässä onkin tämmöisiä kokehneita maajoukkue ja maailmanmestaruuskilpailujyriä tässä joukkuessa, niin silti kyllä Saksan peli, Saksa on, Saksa on sekaisin tällä hetkellä, niin kuin Markkukin tuossa sanoi, ja näillä osa-alueilla puolustuksella maalivahilla, hyökkäyksessä, niin kyllä minä näen, että Ranska siitä kyllä ohi te kirhi. Kyllä, olen täysin samaa mieltä, mutta tota, no, niin, no, siitä, siitä kohta varmaan puhutaan sitten enemmän, mutta... Tota, no, niin... Nyt mennään ole 3-6, ja herra Lilli voikin perustella, että minkä takia Ranska joukko on joukkoon mennyt, elikkä sulla on? No, Saksan mennään viimeisenä tähän joukkoon tulijana. Sitten, no Latvia, niin aikaisemmin puhuttiin siitä, niin on, on tavallaan vakioasiakas vakio M&M-kisoissa, että kyllä ne pärjää siellä, että en yllä.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 Mutta se, minkä mä vedän tässä yllättävimpänä korttina, niin mun mielestä Slovakia jää näistä viimeiseksi jopa. Et tota, perustan väitteeni sille, että Ranskalla on tänään heti tuossa on se paikka ottaa Slovakiasta se voitto. Ja jos niin käy ja Slovakia huomenna jää vielä Suomen jalkoihin, niin siitä tulee tosi vaikeat kisat. Ja se kuten katsotaan sitä ryhmää, niin siellä on tosiaan noin pari mutta sen jälkeen on aika tasaista massaa se koko joukkue. Ei ole paljon mitään siellä siis viime vuoteen, joka oli sekin vähän yläkanttiin pelaaminen, joten Slovakia mä en pätkän vertaa Ja toi avauspeli tosiaan näyttää suuntaa. Mä en yllättyisi, että Ranska voittaisi jopa. Ranska on mun mielestä ottanut ihan kehityksen merkkejä. Viimekin se olisi. Siellä on huippumaali, vahti, Cristobal, HUE. Se ydinvoimapeli on jotain, mitä ei voi aliarvioida. Se on myös vaikea vastaiskujoukkue. Ja se ottaa mun mielestä edistysaskeleen nyt se sijoituksenkin puolesta. Jos ja toivon mukaan kun pystyy haastamaan jopa voittamaan Slovakian, niin se tappeleva viimeistä paik puolivälijärä paikasta. Mutta lopulta jää Latvian taakse, joka ottaa sen neljänne sijaan. Latvian pelaajia alkaa olla pikkuhiljaa taas niin kuin Euroopan kovemmissa vanhaan malliin. Niin kuin muistetaan, silloin Suomessa oli Siprukset ja Tampievsit ja kumppanit silloin, mitkä kantostamaan ajoukkuet. Fanduli puhu fandulis puhumattakaan, niin nyt on sitten nämä niin kuin herrat KHL-runko siellä.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 mutta sitten taas jos ajatellaan, että et, jos mun ennustukseni pitää paikkaansa, mitä tuossa ruotsiluun, puhuttiin, niin ei se todellakaan se paski mahdollisin paikka, kun silloin tulisi vastaa Sveitsi puoliväliin edessä. No ei kuten, tosiaan. Niin, niin, niin, et, miettikää sitä, minkä, sieltä, minkä sieltä itse haluaisitte vastaa Suomen kanalta, Mutta tota, kuitenkin, niin mä lyön noin tuossa nyt vahingossa järjestyksenkin, mutta Slovakia 6, Ranska 5, Latvia 4, Suomi 3. Tämä oli niin selkeä mulle tämä rypäs.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 kolme joukkueen kanssa, ja minä tykkäsin varsinkin Latviassa ja Ranskassa tuommoisesta nuorekaasta ilmeestä. Minun mielestä niitä vanhoja ja jyrjä ei enää niin kauheasti ole näissä mukana, ja just niin kuin sanoi, Markkukin sanoi, että Latviasta varsinkin näitä miehiä on alkanut nousemaan näille Euroopan huippu huippusarjoihin pelaamaan ja kummassakin joukkueessa myös yhdistää se, että peli Kristopal Hue, Edgars, Masalskis, kumpikin on tosi Tosi loistavia maalivahteja, sille päälle sattuvat ja uskon, että tulevat kyllä kantahmaan, kantahmaan joukkueitansa. Ja maalintekokkaan tuskin tulee olemaan, olemaan ongelma näillä, että Ranskallakin tosiaan näitä nuoria mielenkiintoisia nimiä, Bosonia, tietenkin Teddy Dacosta, Antoine Rousselia.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 Joo. Kovassa huudossa varmasti ja niin kuin sanoit aikaisemminkin tämä mix in raas, siis ehdottomasti kyllä kaveri, jota kyllä kannattaa seurata latvia joukkuesta minunkin Joo, mielestä. Spruksissa muuta tuli semmoinen huvittava, että eikö sieltä, että se on ollut iät ja ajat messissä? <tum> no tuntuu kyllä, että se olisi ollut, niin kuin, että se se on ollut 32 aina. 32 vai 31? <tum> niin. Sehän on nuori poika vielä. Se on ihan <tum> poika vielä, saatana. Se tulee pelaamaan pelaa vielä monet kisat ja on niinku just näitä, että kummallakin on tuollaisia niinku veteranin puolisiin johtajia, mutta silti niinku valitee pelaajia, että ne ei ole se sen takia, että ne on ne on Että mm -hmm. ettei tota, no, niin, et ole vaihtoehtoja. Niin, niin, se on just, että, tässä ollaan hyvin samaa mieltä, mutta anteeksi, mä nyt keskeytään hypi tältä Ää, ei, mitään, toki... ei mitään, ei mitään. Vielä ihan nopsa kommentit teillä kanssa, että Sloakialla tuo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 Kaikki kunnia heille, mahtavia pelaajia ovat, mutta tuota, kuinka se ennää jalka riittää sitten tällä tasolla, se on, se on mielenkiintoista nähdä, ainakin varsinkin pelin kohdalla, että ei aivan mikään polkukoneen nämä kaveri ole. Ei se kärpissä kyllä mihinkään ehtinyt enää, että vanha on puumailla pistää tappavaa syöttöön, mutta et tota, et en mä sitä YVllä haluu vastaan, mutta sitten jos sä niin lähdet suorasluistelussa, niin, niin sitä luistelee kaikki ohja ympärikin vielä, et... No joo, voi Veikkosta ja monheen kertaankin vielä, että... No ei, no ei nyt vittuilemaan sentään, mutta... Tota... <laughs> mutta jos haluaisi, niin voisi vielä. <laughs> niin, niin <nimenomaan. laughs> Mutta tuota, Suomelle mipetaan sitten sitä kolmospaikkaa tässä, tässä näin, että kyllä tällä ryhmällä ensikertalaisia on paljon nuoria kavereita, nälkäisiä kavereita, mutta varmaan ruodetaan sitten vähän tarkemmin tässä, myöhemmin sitten tässä jaksossa. Kyllä vain, otetaan sitten sieltä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 niin tosiaan viime vuoden mestari, ja siellä on, siellä on noita kovia, kovia nimiä, Radulov, Kutsnessov, Kovalchuk ja kuitenkin Maalissakin löytyy Varlaamo. Esimerkiksi eikö Poprovski ollut tulossa kanssa? Ei ole. ei ollut? Siis tällä hetkellä se on Kosetskin Priskaalla Varlaamo. Me just tota, Kontaniemen kanssa puhelimessa juteltiin, että, että Poprovski ei tosiaan ole mukana. Ainakaan näillä rosteritiedolla, mitä meillä on, niin... Ei ole tulossa kisoihin, mikä on niin, hyvä, että otin puheeksi, niin on, on aika, aika ihme. Et, mm. et, et, kuitenkin NHL on kuumimpia maalivahteja. Joo, en mä mielestäni on jossain vielä lukenutkin ihan otsikoita että olisi ollut NS-varmana tietona tulossa, mutta ilmeisesti ei sitten. Eli ei sitä loukkaantumista tuota, pikkuvammaa siellä taustalla. Niin, niin... Se voi olla, että siellä on...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 Jos ajatellaan, ketkä tässä inkkien päävastustajat on, niin ne on ennakolta etelleen Suomi ja, ja Slovakia, vaikka mä nyt Slovakian tuossa noin dumasinkin, niin, niin, niin ne on kumpikin aika nimettämiä porukoita myös. Tämä näyttää olevan ja tasainen nuorekas ja pirun työtelijäisryhmä, ja niillä on hyvä ykkösmaalivahti. Bishoppi tulee olemaan näidenkin, se on yksi parhaita maalivahteja ei uskon näin. Taatusti hankala vastus kelle tahansa. Suuri kysysverkki on toki se sama kuin aina,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 Tota noin, niin, alkupeleissään, koska ei se to vaadittu sitä. Se on niin kuin ihan rutiinitasolla pystynyt hoitaa noin hommat, ja niin se hoitaa nytkin, valitettavasti. Mä uskon, että Suomi ja Jenkki antaa sille kovan vastuksen kyllä, ja todennäköisesti latvia myös, mutta tota niin se luovi sieltä, niin se yksilötaito kantaa tossa kohtaa vielä, kun alkusarjaa pelataan. Mutta tota, <köhön> se, mikä Venäjä on, niin se ei pääse tällä kertaa kyllä piiloutumaan yhtään huippuyksilöiden taakse, joten kyllä tos kysymysmerkejä on ilmassa. Että semmoinen mielenkiintoinen piirre oli viime vuorekin joukkueessa, kun pääsi sitä onnellisesti finaalissa paikan päältä katsomaan, niin tota, et hyökätes, ei niillä ole minkäännäköistä systeemiä. Puolustus oli hyvin organisoitu, eikä molarit ongelma, mutta nyt siellä ei ole. Malkkini, Dachuki, Semini, Ovetskini, niin se peli voi mennä ihan miksavaan. Suolololus, kuskailuksi, mikä se taas johtaa sen tehottomuuteen ja tyhmiin sitä kautta sen turhautumiseen. Ja sitten kun me, me tiedetään, mitä käy, sitten kun Venäjä rupeaa turhautumaan.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 Aika pian siellä ottelussa on vastakkain Suomen, Suomen joukkojen vastaa 23 venäläistä. Mm. Nimenomaan. Näinhän siinä, näinhän, siinä, näinhän siinä helposti voipii käydä. Siinä on kuitenkin tuo Venäjän joukkoessakin, niin kyllähän sieltä näitä viime vuoden mestareitakin kyllä paljon löytyy ja siinä mielessä se runko... Runko on sillä lailla aivan hyvässä kuosissa, vaikka ne suurimmat kyllä puuttuu, ja nyt nämä okay. kysymysmerkit on sitten ilmoilla. Nyt Joo, mutta tuossa kun tuohon on... niin, niin se on hauskaa, mutta oletteko te huomannut, miten Venäjällä tämä valmentaja-elinkaari äh, on tavallaan niinku, se on, se on, mitä, se, se on sitä pitempi, mitä kauemmin sillä menee voittaa. Kyllä. Eli, kun, nyt kun ne voitti melkein heti, niin, tota, no, niin se tarkoittaa sitä, että sit, valmentaja-autoriteetti alkaa romuttua ja Venäjä alkaa muuttuu kurittomammaksi. Viime kaudella niin, niin se, oli, ei se, siis se oli jotenkin niinku että miten, kurit, miten niin kuin, niin kuriton se se hyökkäyspeli oli, Mutta sitten taas kun sulla on Malkini ja sulla oli si siis oli se, suht nöyrästi, niin no yllättäin Datsukki muuten. Niin, niin, mutta tuli kuitenkin hakemaan alhaalta just hakemaan tarjoamasta syöttöpaikkaa, ettei tarvinnut niin pakkia arpoa, että minne helvetti ne nyt lähtee tosta noin. siis se on se, se, se, niin kuin, se, se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 Kuinka, hänellä, kuinka hänelläkin saat sitten tulee siinä. Ja Gusnetsovi tietenkin äärimmäisen taitava, lupaava nuori mies, Arten Manissimovi-Kolumbuksesta. Tosi mielenkiintoisia nimiä on tässä, tässä Venäjän ryhmässä nyt. Ja vaikka sinne maalivahtiosastolle nyt sitä Bobrovskia olekaan merkitty, niin ei se kuitenkaan tuo bryzgalov Varlamov kaksikko niin ei sekään nyt niin huonolta kuitenkaan kuulosta. Ei todellakaan. Varlaamov oli loistava tuossa, kun mä katoin tuon NHL viimeisen kierroksen pelin minnesota vastaan Koloradolta, niin, niin Varlamov oli ihan käsittämättömässä vireessä Ja tota, <köhö> Minnesotaan te sai tehdä täyden päivätyö, että ne pääsi playoffeihin. Kyllä. Tota, no, niin, Itse asiassa jos mä olisin Pidja Lettinovi, niin mä melkein, lö melkein löysin Varlamovi sinne, sinne Askiin, koska tota, no, niin Priskaalavilla on jännä nähdä, että jos se pelaa, niin miten sillä kestää se pää, koska siis ihan järkyttävät paineet on siitä, että tota, no, niin ei tee yhtään millainen tulevaisuus on NHL. Mm -hmm. voi kutsua. Ja sitten, tota no niin, mutta itse asiassa herra Lilje, kun sieltä on hienosti heitellyt noita olympiatärppejä, niin totta kai tässäkin on tämä olympiatärppi. Tota no niin, se on Venäjälle isot isot kisat. Ensi mm. vuoden helmikuussa, niin, niin tässä on nimenomaan näillä nuoremmilla nyt paikat näyttäyten. Se voi tietty olla semmoinen, mikä yhtenäistää sen porukan. Totta. Ja...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 Kaksitoista. Oho, mie sen kahdeksan Jögeniä 15 eurolla saapii se ruoajajuoma. No ei sen, kyllä se ihan kuusi euroa on, mutta se on kyllä nakki hinnoissa. Mutta tota, no, niin, kyllä tämä vaan, vaan kertoo lisää siitä, tota, että kyllä niin kuin... tämä saatanan mies, joka toi karaokeen Suomeen, niin kyllä, kyllä, kyllä kusee, kusee kaikkia silmään, minkä kerkiää. Mm. No viime keväänä vielä mm. oli se... Popcorn, aski oli kymppi. Joo, ja näköjään niin, uhuh. jos haluat Suomen, Suomen mahdolliselle voitolle, niin tota, tai odotettavalle voitolle, esimerkiksi tänä iltana, haluat pullon kihauttaa menemään, niin tota, 70 euroa. Mikä uhuh. ettei. Uhuh. Uhuh. <laughs> Joo, ehkä katsotaan, kuulkaa, kuulkaa poit kotisohvalta, niin virvokkeetkin huomattavasti halvempia. Kyllä. Mä ainakin kilautan katsomoa tuossa käyntiin, ja toi... Kello on nyt siis, tota, pidettiin tuossa pikku breikki välillä, niin kellohan on nyt 203, kolme, eli se on tunteroinen pojat, niin kisat alkaa. Saa katsoa ehdin, saa kaikki, kaikki pätkät linjoilleen siihen mennessä. No, niin... Semmoinen vielä muuten mielenkiintoinen poiminta tästä sosiaalisen median puolelle. Mä en näkijä, mainostaa, että Hockey Garden keltassa voit päästä kokeilemaan selostuskaraokea. Jaha, ei... Kummola on selvästi. selvästikin. <laughs> Paljonko se lysti kustantaa? Ihan ei, ei, ei mainittu mitään hintaa, vaan että tämän se kopissa pääsee kokeilemaan se okay. Mutta siitähän voi joo. semmoisia piilokuluja kuitenkin tulla, sitähän ikinä tiedä. <laughs> He piilokulusta puheen muuten, niin toki eihän toimittaisi sitä itse maksa, mutta Twitterissä niin, niin näettiin vertailu, että oli tota, äh, toimittajalle internet joka on ihan pikkasen oleellinen, tuossa ne maksaa 150 euroa per turpa. Uh. Tu tuolla noin. Ö, vertailun oli Slovakiassa kuulemma 10% prosenttia tästä. Väliko, ei vaan kolme kertaa ainakin, mutta Et kuitenkin niin siis eli moninkertainen hinta. Että tota, semmoista. Että jos aiot raportoida, niin sä saatana maksat siitä sitten vielä nyt. <tos> <määlle. tos> Kova jätkä se Kale, niin? <tos> <tos> Kyllä. Ei ole sillä kaverille se etupakki kyllä tuttu. <tos>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 Otetaan tässä ensin tämmöinen pikku kierros, että mikä niinku tämmöinen yleisluunehdinta teillä on tästä joukkueesta, millainen fiilis teillä on tästä, tästä joukkueesta, niin kun lähdetään kisoihin, ot, aloitetaan vaikka, otetaan, niin, jos Lilja tarjoilee sitä, vaikka lähtisyyttää taas vähän. Niin. Joo, sanotaan, että on tämä, onhan tämä nimetön joukkue siinä mielessä, mutta ei se enää silloin, julkistettiin, niin ei ollut mikään yllätys, oli se tiedossa jo pitkän aikaa, että sieltä oli näitä kieltäytymisiä ja loukkaantumisia vipahtellut pitkin pitkin kevättä, lehterä, ketä näitä toikaa, ketä jäi pois, niin oli jo tavallaan osannut varautua siihen, että siellä ei ole mitään tähtikavalkaa ainakaan tiedossa, mutta luottoa on, luotto on löytyy. Miten mi sanoo tähän? Minä tästä Liljon lättysyötön kiinni ja nakkasen sen yläpirttiin, eli kyllä omalta osalta niin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 Varsinkin monet loukkaantumiset, mitä NHL-miehilläkin NHL -miehilläkin oli, että siellä olisi ollut, ollut semmoisia miehiä kyllä, jotka olisi mielellään tässä joukkoessa nähnyt. Esimerkiksi Ville Leino minun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen nähä. Hän hyvin kyllä pelasi tällä kaudella ne muutamat pelit, jotka pelasi, mutta sen verran paha loukkaantuminen kuitenkin siinä alla tai päällänsä siinä, että ei vaan paikka kestä. Joo, uusi leikkaus edessä taas. Mutta tota, ilmeisesti on vähän se, että se ei tuosta Leinos tykkää. Sama juttu ilmeisesti kohdistu Ville Niemisen, joka olisi mielestäni meriteellä näytöllä, on hän saanut kisapaikan. Ehottomasti. Mutta tota, tuosta joukkueesta äitänä tuo yleisilmä, niin, niin tota, <köhö> tämä voi olla sen joko sen joukkueen heikkousta tai vahvuusta, että se on tavallaan niinku noin...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 Joukkueesta, niin, niin mä vähän ennen tuossa kisoja aloin miettimään, että vertailukohtana voisi varmaan käyttää tietyllä lailla sitä 92 vuoden joukkuetta, joka oli aika nimetön. Silloinhan oli, että, että Teemu Selänteen piti pelata, tai Penti Matikainen olisi halunnut sen kisoihin, mutta niin, silloin vetos väsymykseen, kummolla oli puhunut sen mukaan, mutta Matikainen ei enää halunnut sitä sinne, mikä oli mun aika jämäkkä päätös. Ja kyllä niin kuin osoitti sen, että Suomi kuitenkin otti silloin ekan mitalin MM-kisoista, mutta sikäli tilanne on eri, että on voitettu niin paljon.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 Mennään nyt sit vähän niin kuin tossa noin fiiliksiä, tuossa on niin pelipaikka kerrallaan. Aloitetaan luonnollisesti peräpäästä. Maalivahdit, mitä sanoo Jussi Lilja? Siinä on SM Liigan parhaimmisto kerätty yhteen joukkueeseen, varsinkin toi, että Raanta on mukana ja täysin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 Sikäli niin kuin hienoa nähdä, että tavallaan siis varsinkin turkulaisia maalivahtia aina on ylistetty vuosien varrella ja sit tota, niin nyt, niin, sit tota, tuolta, tuolta, nyt sitten Hämeenlinnassa niin toi Porista siirtynyt Kari Lehtonen on tehnyt hienoa työtä siellä maalivahtien kanssa, Mika järvisiirto sitä siitä esimerkkinä, mutta sitten Raumalla niin myös Ari Moisanen, joka on antanut Engrenille sekä Rannan niin ja myös Petri Vehastakouli niin on tuossa maajukkojen mukana niin, niin Kyllä se näyttää sitä, että meillä on toi valmennusosaaminen niin se on edelleen maailman kärkeä. Kyllä. Mutta otetaan pakistus kiinni. Lähdetään sieltä jälleen kerran. porvoomies mies Lilja, heittäkö sieltä ensimmäiset teisinsä pöytään? Joo, no siellä on sitten jo enemmän viime vuosilta tuttuin nimi, että on Hietanen, Kukkonen, Lepistö, Väänänen. Että... Tuohon toki...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 Ei niin selkeästi kuin Jalonen varmaan haluaisi niin roolitettu pakisto. Et yleensä se on nyt pari viime vuotta ollut että se on niinku kaksi AV-paria, kaksi YV-paria selkeästi jaoteltuna. Mutta tästä on vähän hankalampi katsoa, että periaatteessa niinku ajatellaan, että tuossa on niinku just Päänänen niin Kukkonen varmaan puolustamassa roolissa, Jalasvaara todennäköisesti kans Melartti. Mutta sitten on niinku just toi Mäntylä-Laakso-pari, mikä pelasi ainakin harjoituspeleissä, tai se on ää, Renes ollut kakkos YV-parina.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 KHL-mestari Jalasvaara, joka on suurelle yleisölle aika, aika tuntematon nimi, niin tulee kasvamaan varmaan antaa hyvät näytöt. Niin, niin, tota, pakistossa ehkä just minua huolettaa eniten toi, että kuka sitä yvetä pyörittää. Ja tällä tavalla niin, se kiekolinen osaaminen on oikeastaan jäänyt vähän nyt, vähän nyt tota, noin jalkoihin tässä. Näin. Ehkä vähän pakostakin, mutta tota, just, että niin, tuossa pelin avaamista kun mietitään, niin, niin sieltä pitää löytyä se just, että ne jotka antaa sen hyvän, hyvän avaussyötön.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 ei niin vaikuttaisi olevan mitään semmoisia hirveimpiä ongelmia siinä, mutta että just se, niin se pelin, pelin tekeminen, pelin avaaminen, YV, se, se on tässä puolustuksessa kyllä se suuri kysymysmerkki. Että kyllä nyt uskoisin, että Juuso Hietasesta varmasti on niin hyvä hyvää hyvä pyörittäjä siinä, mutta sitten esimerkiksi Samin lepistön taidosta niin niistä nyt, häytyy kyllä itse sanoa, että en ole kyllä ikinä mikään oikein lepistö.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 en oikein hieta se juusole, tuossa meidän suurimman että siinä kiekollisessa pelissä löysi kuitenkin. Sitten ihan mielenkiintoinen kysymys heittää tässä ilmoille, sikäli, että kuka noista se jätkä, kun heittää, se, kenen, kenen kuti kantaa sinne maalilasti? Niin, totta. Siinäpä, siinäpä on jalouselle vähän päävaivaa. Se on totta, että sieltä nyt täytyisi niin jonkun, että kuka noista on että kun nousee esiin sieltä, sit kun tarvitsee niin tulla se vantaimeri se, se, se niin sieltä viivasta. Vai sitten että, että on mielenkiintoista nähdä, että pelutaan esimerkiksi ylivoimaa ajatella, niin onko se hyökkäjistä niin laukojan paikalla. Se on myös ihan mielenkiintoinen ajatus sekin, mutta niin, joo, ei mitään menään hyökkäykseen. Ota sinä Lilja sieltä kiinni jälleen kerran. Joo, mutta on paljon, paljon tota, lehdistössä houduttu, kun ei ole ollut, ollut juuri enää vai pelaaja siellä kärjessäkään, mutta... Kuitenkin sitten, kyllä siellä on näitä kokeneita jätkiä siellä on ainakin johtajuutta luuluis löytyvä. On alman monet kisat käynyt, Aaltonen on käynyt useammat kisat, samoin Yström, Pesonen. Mutta sitten just, että siinä on taas, selvitään paljon myös näitä kokemattomia jätkiä, mitkä on aika kysymysmerkkiä tällä tasolla meikäläisille. Mutta se, että meillä on ykkösenttärinä kontiola, niin mä en näe sitä mitenkään huononaa asialla. Joo, se on, mua kiinnostaa tässä niitä, että mikä tulee ole Lauri koska rooli. Korpe Korpeuduhan ei tänään vielä pelaa. Hän on tänään, tänään käsittääkseni joko tullut tai tulee Suomeen, liittyy joukkueeseen ja pelannee ilmeisesti huomenna Slovakia vastaan. Mutta tota, kuitenkin, niin siellä on nyt herroilla, mikä on ollut, niin kuin esimerkiksi Juhamatti matti Aalton, joka on kakkosviulusoittaja, yleensä on ollut kisoissa, niin, niin tota... Harjoituspeleissä tapahtuu, M-peleissä ei vielä tapahdu. Nyt sitten Pesosen Janne, joka oli silloin mestaruuskauden niin komeettaket, toinen, toinen laituri, ja tota no, niin sieltä pitäisi nyt tapahtua, ykkös sakari Salminen. Sieltä pitää tulla korpi. Koskakin varmaan niin. Tota, öö,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 kavereita, mitä niin tulee tähän niin ihan pystymettästä, just niin Herro ja Savinainen ja Anttila ja kumppanit siellä, niin, niin just pienemmän roolin jätkät, niin, niin näissä on niitä, sitä tarinapotentiaalia, kuten muistaa, mistä milloin Antti Pihlström ylellä pitää. 2008 kisossa niin, niin, silkästä tuntemattomuudesta mitä teki 5 vai 6 maaliin niissä kisoissa ja sitten ei muuta kuin Asvilleen. Niin, niin, tämä on just tämmöiselle kavereille, tämä on näyttöpaikka. Ja, tuota, no niin, öö, no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 minun niin teeseessä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi, että minkälaisen roolin hän tulee kuitenkin saamaan, että hemmetin hyvä ja osaa tehdä pisteitä tarvittaessa, ei se nr ole ne 2.40 pongon kautta, niin aivan niin turhan ole tullut siellä, että kyllä kaveri, kaveri kyllä mielestäni, Korppikoski ansaitsee ison iso rooli, ja varmasti tulee kyllä sen saahmaankin. mutta monipuolinen, Tosi monipuolinen, monikäyttöinen pelaaja kyllä jalouselle. Jaloisen käsiin. Kyllä vain. Tota noin, otetaan tähän väliin yleisodotukset kisoita. Että te odotukset sanoneet että kummatkin, että luottoa löytyy. Niin kuin pitkään sitä luottoa nyt sitten löytyy? Mikä on se realismi sijoitus, mitä te odotatte, että minne tämä joukkue, joukkue lähtee? No niin Yleensäkin, että...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 onnistuu kaatamaan, mutta se menee niin aivan yhden maalin erolla, joko varsinaisella tai sitten jatkoajalla tai rankkareilla, mutta... Miten sitten on pikkumaat, että pystyykö joku aiheuttamaan Suomen ongelmia? Mitä te luulette, että millainen tämä joukkojen asennepuoli siis on? Että uskotteko te, että tulee mitään semmoisia, että hei, no, on hoidettu, tämä homma etukäteen. Onko täällä joukkoilla varaa semmoisen? Ei ole varaa, mutta mä en ainakaan näe, että täällä olisi myöskään sellaista asenneongelmaa, että...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 Uh, vaikka tätä pelitavasta pelita aina puhutaan, niin se on kuitenkin pelaajien korvien välissä, niin okei, okay, siellä on pari tuommoista kiemurtelijaa kuten Altonen ja Salminen ja nämä, mutta tota, mä haluaisin nähdä tuon profiilin joukkue, niin, että Suomi tekisi kisoja rumipi maaleja. Eli siis nimenomaan, että lättyy maalille isketään vaikka väkisin krästenet, työnnetään se veskarisen kiekko mukana maali ihan sama, kuin se kiekko menee pörsää. Niin, niin tota, ja toimi sanoi. sanoit, Tuota Sanoin, että, että, että, että, että tulisi tiukkoja pelejä, niin sehän nimenomaan kasvattaa tota tätä porukkaa. Mm. Et tota, et sitä, mä odotan, niinku, että et tämä joukkueen alkusarja, niin, niin mua kiinnostaa tuloksia enemmän. Mä kiinnostaa se peli ilme. Totta kai voitot täytyy ottaa, mutta et siis, et se, se peli ilme ei saa olla semmoinen semmoinen neppaileva ja näppäilevä, niin kuin mitä, mitä suikkana aikana sanoi, että pitää olla semmonen meininki, että niin kuin muna se naisen päälle mennään. Niin, <köhön> niin, niin tota no, niin semmoinen meininki täytyy olla joka pelissä. Mä olen ajan kunnon, kunnon kiimaa siellä, että nyt ne jätkät on tapeillut itse leijonaa paitaa, ja tietää, että, että, että siinä on moni ukko edestä, että he on sinne päässyt, ja nyt heidän sauma täytyy käyttää. Niin, niin se, sitä mä odotan. Mua ei, tulokset tulokset niin, niin ne tulee sitten, jos on tullakseen, mutta toi peli ilme,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 Pesoo sen päällä tekemiä maalia ja muita tämmöisiä hienoja pomppuja, mutta niin se pitää tullakin. Ja tällä joukkueella nimenomaan niitä pitäisi tulla. Ja, tyylipisteitä ei aeta onneksi. Ei. ei todellakaan. Siis ärsyttää se just, että mikä Suomen välillä on, niin haetaan sitä liian nättiä, haetaan sitä syöttää. Eikö nyt vaan just, että, että siis just semmoista luupäisyyttä, sitä vähän kanadalaista asennetta sinne, että, että nyt se kiekko vaan maali, ihan sama kuka sen tekee. Totta, Miten se tehdään? Juha-Matti Aaltonen on päivittänyt sitä läpiajoa. <trua -alue> <trua -alue> Ei muuten ollut, tuossa on no, no harituspelissä, se pääsi läpi, ja se koitti taas sitä patien välistä ujuttaa. Mä ajattelin, että et eikö Jumala taas ja kurri oppeja, kun läheltä ylös, Sinun ra kahden rantapallon mentävä tila yläpesässä, ja kaveri koittaa patjen välistä Niin. <trua -alue> se on ihan poikkeuksellisen ärsyttävää, katsottavaa. <trua -alue> <trua -alue> Mutta että keep, keep it simple stupid, näin voi Nimenomaan, just tuossa se oikea asennetta tälle, tälle joukkueelle, ja sitä mä toivon näkeväni. Katsotaan nyt, miten sit mutta tota, no, niin, ää, otetaan tuossa noin seuraavalla kiekalla, otetaan muutamat yksilöt vielä suurensasialle, tässä niin kun lopetellaan, mutta et, tänä niin joukkueen kannalta, nyt kun ollaan tästä puhuttu, niin, niin otetaan Jussi Saarisen kunniaksi, eli uh, what is the breaking point of Team Finland? Eli mikä on semmoinen yksittäinen asia, joka mielestäsi ratkaisee Leijonien kohtalosuuntaan tai toiseen? Herra Lilli aloittakoon. Olen kyllä paha kysynyt, mikä on semmoinen yksittäinen asia. Tai se on ihan mitä sä haluat painottaa. Että... Niin. No nyt kun tässä on, on jauhattu ja pohdittu, niin justiin se, että kuinka, kuinka laaja rintamaan näitä ratkaisijoita sitten tässä joukkoessa pystyy löytymään. Että jääkö se tosiaan niiden muutaman yksilön varallaan, on, onko...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 Ja että se toimii, niin siinä on kans yksi avain menestykseen. Mulle henkilökohtaisesti itselleni se, minkä takia lopulta. No ei se, ei sitten ikään niin kuin ajatellaan, että, että kutikin sä ja kaikkein, niin ei se kiva on sanoa sitä että etukäteen. Että, että, että, no tietysti no mun kaa, ollut, jos on mukavaa, jos Suomi sveitsee puoliväleireparin, niin siinä ehkä saumat olisikin, mutta, tai paremmat saumat, mutta, mutta no, niin kuitenkin, niin mulle se, mikä, mitä mä itse painotan, joukkueita katon, niin että varsinkin tuossa, kun ajatellaan, että Suomi pelaa kiekollista lätkää, niin, niin se sentterin rooli on helveti iso. Varsinkin hyökkäyksen, rakennettaessa hyökkäyksin lähdettäessä, niin, niin Ellen Jalonen on varjoinnut tähän mielettömästi, että sentterin kompensoidakseen, mutta sentterin kautta yleensä avataan peli ja tota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 Mutta tota niin sitten niin Ville Viitaloma, esimerkiksi kakkosentterinä lähtökohtaisesti, niin okei, sin voi vielä heittää Hytösen kanssa päittää. Hytönen pelasi aika hyvin noissa, noissa, noissa valmistavissa peleissä. Sitten siellä on vielä tuo tota niin, toi, toi, toi Koskiranta siinä, joka varmasti on nelosen keskellä aika pitkälti. Niin tota, Tämä on just, että on niinku vähän liikaa tota osastoa mun mielestä tuossa matkassa, niin se on mulle ehkä se se viimisin breaking point. Mm, aivan, aivan kyllä huoli on kyllä aiheellinen siinä, mutta näen tässä tota, vielä pikkusen sitä Änäärin marakattien roolia hipoen, niin kyllä uskoisin ainakin itse, että eiköhän sieltä vielä ehkä Pohjois-Amerikastakin jossakin vaiheessa saada tälle sentteriosastolle ei, saa, ei saada, joku ei saa kiinni jo käsittääkseni, usko, että... eikö, eikö siis enää voi tuota, tulla sieltä suunnasta kanapua sitten? Ää, mun ymmärtääkseni passit on leimattu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 En mä sitä varmaks tiedä, mutta tota se on näin mun käsitykseni on, et ei siellä niinku mitään odotella enää. Joo joo. Hm. Joo. Jaa, no mä täälläkin kohta pikkuhiljaa aukaista katso, mun sieltä tulee. Ranska Slovakia. No niin. Oli hyvää matsi tietysti. tossa viimeönä tuo Anaheim Detroit. Mä perkeleen kerinnut vielä näitä. Mä nyt eilen en elenkä tänään kerin noin että varmaan Suomen pelin jälkeen katsoi joku peli sieltä Joo, Anaheim Detroit oli kyllä uskomattoman kovaa, että siinä viimeisessä no. serässä Detroit oli vielä 4-1 johossa, mutta Anaheim hienosti kaivoi kyllä sieltä tasoihin, mutta sitten tuli tyhmä jäähyjä ja siihen se kaatui sitten jatkoajalla. Joo. Oli kyllä loistavaa. Selännekin mennä sen hermostua aivan, siellä alkoi jo vähän niin kuin iskujakin lähtemään pikkuhiljaa. <laughs> Se oli kans kyllä. Huomaa, että on taas vanha mieskin kyllä vertynyt pudotuspelitunnelmaan. Kyllä vai? Ei ole toinen Jussi vielä linjoilla. Eipäs taida olla vielä linjoilla. Hiljaista on. Hiljaista on. Ah, nyt kuuluu äänituotioista. se puhuu. Pyhä mm. vittu, mä toivoisin, mä oikeastaan ranska kyllä... Se olisi kumia. Se olisi hyvä. Kyllä me ei uskoon silti Ranskaan. Niin me kyllä lähe, missään nimessä, ei kyllä aliarvioimaan kannata tehdä tai lähteä aliarvioimaan sitä joukkuetta. Ei, ei, siis se on tätä... Se on, siis olisi ihan... se olisi on... ei, Niin, ei, täs, ei mitään joukkuetta kannata aliarvioimaan lähteä kuitenkaan. Että... Jaha, siellä on oikein Nurmispasi Studios. No niin, katossi. Ilmapäiväkipassi. Kyllä. Slovakialainen taitaa taas tänään aloittaa maali Ei kyllä mikään yllätys on. Se on kyllä hyvä maalivahti, että se slovakinen molari niin No mm -hmm. niin, ei mitään. Me pidettiin taukoa sinua odotellessamme. Joo, hyvä. Tuli työ tuolla. No niin, hieno homma. No Eipä mitään, tota noin. <köhön> Joo, se oli. Siinä tota noin meidän veikkaukset Suomen A Breaking Pointista. Mä en tiedä muista, että tämä pätkää silloin, kun tämä Saarinen haasteli Martin Saint-Louita. Niin se silloin sanoi, että Suomen Breaking Point saattaa olla <tos> tämä Finnish TV-people. <tos> Mutta saa katsoa, mitä tällä kertaa käy. <tos> I have no idea what Joo, se oli hieno se kysyvä ilme kyllä siinä. Mutta tota, hetkinen, tuleeko tämä pikku viiveellä? Ei katsi. Ei kai. Tuossa äsken konttaniemen puheen aikana huomasin, että, oli, tai että rupesi pätkimään pikkasen, mutta nyt ei ainakaan kuullut taas mitään ongelmia. Joo, ei se oli toi, kun mä heitin tuo lähetyksen auki, niin mä pistän sen kiinni. Ah, okei. Okay. Pitäisi tota noin, sieltä alkaa vartin päästä toi peli, niin... Ah, jo. Niin, niin tota, ei mitään otetaan, ei tässä paljon enää olekaan, niin vedetään tää nyt tohon kuntoon, niin mä hedi. katosin ranska samalla Mutta tota, otetaan nyt parit yksilöt vielä tuosta käsittelyyn, eli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 On ollut aikaisemmin mukana, mutta nyt on ensimmäistä kertaa tulos vastuussa, ykkösseppernä siellä. Kyllä mä, mä kyllä konnakontiollaan, että tunnistuu siinä, mutta nyt on ensimmäistä kertaa on pakko tulla tulosta. Sitten mä en oikeastaan osannut sanoa, että maalivahdeista, niin oletetaan se, kun... Kyllä sanotaan Raanta, että jos hän on... Orteovissi aloittaa tänään pelata. Joo, aloittaa. Ja, että... no, ilmeisesti Raanta pelaa huomenna. Niin, että ne tälle vuorottelee Sitten sanotaan, että se maalivahti, joka onnistuu sen ykköspaikan ottamaan, niin näistä kahdesta, näistä kahdesta on se toinen. Ja no sitten Korpikoski. Koski. Joo.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 Ja sitten kun avaa peli, niin voi olla, Tämä alku on semmoinen, ähm, sanon olisi olisiko oikea. Suomi ei, ei välttämättä lähe siinä heti alkuun rynnistämään päälle. Että vähän katsotaan, katsotaan, että miten homma lähtee liikkeelle. Mutta kyllä mä uskon, että suomisen kyllähän kyllä antlaa, että ei se, ei se Saksa sieltä pääse yllättämään. Että lopputulos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 mutta uskon kyllä, että Suomi, Suomi tulee tänään onnistumaan hiinyt alussa. Ja 4 ja 2 oli sama oma tulosveikkaukseni, eli en näe myöskään Saksalle, Saksalle sen suurimpia mahdollisuuksia. Mä en tiedä, totano, että mitä, millaista, totano, niin sitten, toi olisi niin kuin tavallaan tyypillistä Suomelle, että vähän niin kuin lähdetään kyttäilemään ja kattelemaan, mutta mä en sitä tältä joku, nähdä. Mä haluan nähdä, että Suomi tulee ekan kympin, niin kuin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 Kyllä, siis jos, jos tuo joukkoaikoo pärjätä, niin se pitää heti ekaspelistä lähteä ja nimenomaan itse ottaa aloitteet haltuun, eikä käydä odottelemaan, että Saksa iskee iske paskan maalin vastahyökkäyksestä. Ei, vaan samantien paine sinne, luukurkku, Saksan poika tutisemaan ja jääpenkille kiitos ja ylivoima rullaamaan. Mm. Tästä mä lähden. No, saksa siinä alussa. Kyllä, nimenomaan näin. Pienemmin ei saa antaa mahiksi yhtään. Ja Saksal, Saksalta varsinkin niin se pitää ottaa heti pois. Että tota. Tämmönen. <laughs> Tämä oli tyhjentävä, tyhjentävä lausunto. No niin, ei mitään. Kello on avauspäivä avauskaiva, kellot tikittää. Mun kellot näyttää 16.09, mikä tarkoittaa, että kuuden minuutin päästä alkaa kisojen avausottelu, joten ihan siihen ei keritty ennakoiden kanssa. Mutta että tämmöistä ihmisen elämä joskus on. Tano, niin ei vaan. Ei vaan riitä aina aika. Mutta, hyvät herrat! Toivotan teille hienoja kisoja ja tuota, eiköhän pidetä tässä kohtaa jo sovittuna, että, että no, katsotaan miten kukakin kerkiää, mutta jonkinnäköisellä kokoonpannolla niin otetaan ensimmäisen kisaviikon jälkeinen fiilistely sitten, että miten, miten on hommat lähtenyt rullaamaan. Okei, ei muuta kuin illalla tosiaan Suomi-Saksa siinä kahdeksan kyljessä tuota, no, niin, siitä lähetään, että avausvoitto tänään tulee joko kyttäillen tai sitten ihan täydellä turpaa vedolla, katsotaan kuinka käy, mutta tuota, no, niin. Joka tapauksessa m kisat ovat taas täällä ja eivät ole Suomessa muuten ihan vähän aikaa. Mutta Raiteen pakki kiittää. Kiitän kyllä, molempia Jusseja tästä lähetyksestä ja tämän, niin palataan kentä kentä kentä asiaan jaksossa numero 27. Kiitoksia. Jotaan, Kiitoksia. Se on löydyttävää ja kyllä niin joukkuista lähtee. Ätyne, te, te, te, te. Ei ole kiva katsottavaa täällä. Ei oo, ei oo. Mutta mies kestää tämmöinen. Arvaa turkulaisena. <laughs>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 Eikäläinen kyllä voi olla silloin pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jalou, Virtala. Ja pilluhattune.